Molt benvinguts i benvingudes, altra volta amb una nova edició del disc Un Espai en el qual deixem que els protagonistes de les cançons, els autors, els compositors, els artistes ens parlin de les seves peces. I avui ens acostem a la música de la cantant de Sant Padó, el Bages, nascut el 1988, la Naís Vila, una artista molts anys trepitjant escenaris i fent composicions pròpies, que ens portava el seu disc a per temps rècord, 2024, aquell durada del quart de la seva carrera, Ara Sempre. Dins d'aquest àlbum s'hi trobo una cançó ben especial, ben bonica, que es diu L'Altra Cara, i és la cançó de la qual ens parlaran el dia d'avui. Jo, si voleu, a mi ve de gust que acabem amb la cançó que es diu L'Altra Cara. Uh -huh. Ai, perdó. Una cançó que es diu L'Altra Cara, que és una cançó que jo la vaig dedicar al Cometa Verd, un cometa que ens va visitar a la Terra l'any passat i que, que a mi em fascinen les, les notícies de l'univers i tal i, i resulta que era un cometa que ja havia passat feia 50.000 anys i de cop em fa donar aquestes coses em fan adonar de lo petits que som no i de lo gran que és l'univers i de com a vegades tenim tan poc present aquesta grandesa i que som tan petits i tan poca coseta i que sent tan poca coseta podrien fer les coses millor. Veu una mica aquesta reflexió i li vaig dedicar la, la cançó al Cometa Verd. the Música espectacular, intel·ligent, sense autotuns, no són en ritmes urbans, està fora del corrent dominant, però és encantadora. És meravellosa la música de l'Anaïs Vila, la cantant de Santpedor que ens porta Doncs aquest disc, igual que va fer amb d'altres, com per exemple aquell Contradiccions, publicat l'any en 2020, construint un discurs musical i textual sobre ciments ja molt propis i sòlids traduïts en cançons impecables, com per exemple aquesta, l'altra cara que avui ens ha el disc avui amb Anaís Vila.